وسې کوم دننه ځانې фраز خپل ماځي پرتي دا مختصي بنیسه دننه نو اوسې دننه مختص خاصقامات دا وی چې کوم دننه پرسکره کوي دا وی تاسې راکې د وایو کې دولس ریښې چونه او نه حیځې مبارکې غړې احکامات ذکر کړي یو احک ملقربان کل مور جای دهل ح او معه امور جایده د حې د فارلي د جائز او دریم زيکر کويطبباحت د جمعما د حې سره سرهسی کوم د کپارې نه کوم دا نوم دغوي نه دی د زناانه د رارحم نه ي ش هغهه د بماار د واجه نه نه ويغه معشمه وي بیماره وي اغید رحم د چې کوم ویل دی هغه ته هڅوي دا چې کوم ځای نو یو روایت کې و اس الله په بناته حوا باندې کې لای اللهم فر کړې پس نه ناوکي دا ریخیرې بایدتونو کې ځمو کې را ځي چې کله د هوا با یونه خوړه نو بس دا د هغې بهله کې دا را او بل دا یو تبعینې ځام دی د بچي د پااره کله رارحم کې بچهې جوړيږي نه دا د هغخورړه کې دا ال لاره بولیزت چې کلب رحم رحیم کې بچی وي بیا حیز نه را ځي بیا حیز نه را ځي بس دا یو تین تظام دی اللهه بولی زت هغې مخ کړی چې کممډ مذا چې دغه حالت کې دامون زهروژې شي کولی ان دا جونوبه ده حالت جنابت کې دې حالت کې څنګه نه دا قارن مونز روزا نشي کوله کلاوت قران مجيد را واستلني شي دا و تلاوتم نشي کوله دې اکل مودا له احنا په نسبانه ريو را دي دا او سره مودا له سره را دي اکثره مودالس را ځې یا نوره م کمدن نو ځې د کم د پاره مو نه ووي او ځې د زیات د پاارره مد فل ن را و او د کم د پااره اړ مري ده په کټوم او ز کم دپاره لپاره درې را دی وی او یا یو مون ولې لاته او ډېر ځار د لپاره پنځه لاته را دی وی په هغه سره به سريحه روایت ده چې کمې درې را دي ده او څلورې چې پنځه لاته را دي ده او انهو ابتہاداتو باندې دا روایت حاكم نه غیدې لترجیه ورته او مونس کې و کې عادتې تاغره هر ځانان خپل له د مستحاضه کې تاادات تشکره راځي نه یو ودو چې کم ده نو چې دا غي وکړه ځانان باندې هېذر هغوی و سره روړای نپړه او په کمرهې بیم نه پرېښدهلوړی به سرم نهپړه او په کمرهې بیم نه پرېښده نو ویلان نه ساح بهپوسوکو چېکه داله اجازتيدي و مخالافت د مونږه کار دی لکه دا عبادت دی کې اجازتې نو په حالت د جمع په حالت د حیث کې بسر سره منگا جمع کو تشکوراک فکاکنا یهود و مخالفت پی رشی فاللہ رب و رضت قیتون نازل کرد قیتون نازل کرد دی حدیث و بارک کی دا مسئل راگلی دا دد نهعاالبان دا خبره استدلال کی چې په ماسییت کې به دغاه په مخالافت کې به دوره غلوو نه کوي چې د ن معسییت وکې یا فرمانې د نسو مخالافت کې به دوومره غلوو نه کوئ چې د نصف خلافوکې او غلا پا وکې یا ن په ماسییت پندې پهدین خدمت نهکیږي سړی به ماسییت پې چې کم ددیم خدمت دي انا نه چې نمال خاارکان نلی ی دکان ووي دا حاضتې مرض وک چې کله پهښه حیز را نو لم یوواکیلووهلم یو جاې او هماند اوراغ به او سرم نهخ چې ما سروم نه کولواف مرې نه پرېخوا چې دا الله تعالی صاحب نبی صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بلغت نبی علیہ السلام مت پوچھو کہ قال اللہ تعالی وایتلو مکان المحیز نبی علیہ السلام فرمائے اس نو کل شے الا نکاح اس نو کل شے الا نکاح ہر سگوی او جما م ان نکاح مور اچ بندرې یماده اس نو كله شی الا نکاح ته په پاره غوډي کې تفصیل کولای اوس ټول وختونو کې را شي چې او سوره او پر رکبه مال ایزار هغه استمتاجه ده ځای څنګه دمو تاسو سره تاسو په رکبه او تاسو ليزر انمال ازر پرده وی لو می نو فایدا راستنه سمتا چې دمو جایزه او او پسوره او تاسو رکبه بدون الزارار چې کمدنو بدونې لزارار راغیننو مست تااج ده او دا تهخت ته سررا په پر روه معل ازار دا چې کمدنو احتیت طبنابانې د کم یو شي کو حاوله حما یو یو ش کو کافی ما یا حول حما یوشه کو یاقاافېږيو چې د وررشو خوا کې سریږي ماې نه چې کا شوته او ورتو تم نه مریتکی دکر کې لنندې کا دا ات را ځي او بالاغ ظالې کلې غه پهقال و ماري د حاضه را چې دا یوالا تا پربوونه چې سره سربانه حرامه دی او وو دې دې هرڅه چې موږه خلاف پتی دې کېم زموږ شوشه وګرو خپل لپه پڅرو ګننه باندې تا روډه نه پړه موږ به تاسو ته حاضرینه بدر زمون غلیکم شو کې لا پوک ماوری دوحال در رجل اي يدا من امرنا شي الا ما غيري كي دبرنا لهم وقال فاطمه فجاءه سيد ابن حذير وعباد بن بشير وسيد ابن, ابن حذير الراوي وعباد بن بشير الراوي فقالوا يا رسول الله إن اليهود يقولوا كذا وكذا يهود ذا ذا شيء خبروانا وشي ما ففلاموا جرامون استا اجازه افلان و جامعه و هنچه خوص و ازیمت لم نبی علیہ السلام <سؤال> مقبضل شو فتغیر وجو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بادل شو مقبض نبی علیہ السلام حتی ظننن انہو قد وجدہ علیہما از منگا دا یقین راوے چې نبی علیہ السلام پا شوید سا شویده محسوس لکن نبی علیہ السلام فخرجان دی دعا روغن تکیووتن فستقبلت هم حدیتن دې لو مخې لرا عليو د علي د فایو نبی علیه السلام ته چا نبی علیه د سره چا دو را. دی ورنړو لپایو لرا ورول نبی علیه السلام په دې پتی کسولېغو هغه ډول تواضع دې ډول د فیه ساتره دبارا دې با په شوی د فارس لکی آثار هما دې په څه کسولېغو او ستاهما ورته په اوپی پيوش دار شرف واجب اوس کول شو دو ارفا د دې ډول تپاتاو لګیدا جنو لم یجد له ما سو غسان نه غسان نه خدا خبره صحیح نو بس معلومه شو محدثین نه دې دلاندې کې لیدل چې مخالفت کی بځم رجولونه کوي چې د نس نسراشی خلاف دا و دا خور دا دا دا دا د دا یهود مخالفت د یهود و مخالفت قصم عبادت نیت من. ایش منام دیگا نا او لکا لا تدسدو عدوی و او لی اداغی مخالفت لکا بالکل عبادت تی فائی تی با ان دو را غلو نکه او چی کم مخالفت معصیتی او بیا تا تا عبادت کارشی تا تا سخکارشی لکا ده معصیت لکه ده مولیانو پا خبر منسکین خطا او بیا د ده معصیت چه یو بل سره لکه جگره کې یو یو بل سر بغض و حسد ساتی ده معصیت او ده ته شیطان خکاره کسی شه عبادت نازد دین دفاره کم کماس پر ادا چرده ده اللہ پلان کې خلاف کرده ره کده ازدام لکی نازد ده ته ویت ته استا اللہ ده سنگ چلنه نازد ده ولکره رنگ یو له چاوال کړي دین ورکړي او بیا پرې چې د سړي د خلاف دي د یو خدای چې هغه د سره هغه عبادت نه او هماسیت کړي او تاسو به کله ځانکار شول به د عبادت کار شول نه او بیا چې کندونو په اړیکه دومره غلو او غي بټونو او چغلې وبې دې وباسه ونه او دغه سره مخالفت کې به ان دومره غلونه که څنګه ستاره إلا فاج اناس فلا فراش فانه لم يجد عليه ما وانا شدر رضى الله تعالى عنها قال كنت افضل <سؤال> انا والنبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا ولم بلوا كلنا جنوب دوله بالتشنابت کي وَكَانَ يَقْمُرُنِي فَأَتَّذِرُ وَفَيُبَاشِرُنِي نبی علیه السلام بماتا حكمه وما بلن قوه نبی علیه السلام بماتا مباشرات وانا حائز وانا حائز وانا حائز وَكَانَ يُخْرُجُ رَاسَهُ إِلَيَّا وَهُو مُوتَكِقُن نبی علیه السلام بماتا حالت ده اتكام نبی علیه السلام بماتا ده جمعت نصر د دجممات دی رابار کور دی که نه د دلته به نبی السلام به جممات کوو د سر به را وربارکو چاه وو په افس جوبو یو خبرهروسته د تیکات مطلی را ځ او معتقدب د اوس لباره د جومات سبار کېلی نه شي یو فرضي اوس ل چې جنابت ته ال له مسلا او زر ځي او زر به راځې د تبرید د پاغوسل کول دیوی گرمی رای از خاشر ایمان دا غصر دے کولی نشی ناغیر طریقہ دارا چی پیتی جماعت ترہو لی و جماعت کی طولو بین زیبی زندگا پکیو موین ترہ دا جامو کیا دیو گرد تا چی کم دن رو لکا جامیل ری کی و لکا پیت دن را استشیخو باہر کلی نشی نبی علیہ السلام دن ری سای وطبار کرده دی اعتبار کول ری اعتبار چل ری پولا را نخفیر نبی ایزلام بسی کری جمعات که دینا و قرآن در زین خبر راو بایسی دینا مسئله راوی از طرح که یو اخکار داشتی بی چه در آغی خفیر پا حرم کری او سار با حر دی او, او چاچه کندنو او وشتو در در جنایتو کو زکر در اخکار در چاو تا حرم و زکر خفیر پسی کری حرم کری او کہا چخپیه با هر و در درنوی وی ویشتر نیشتر پی. دکه چخپیه سیدی با هر دی. مولاور وی خپیه بوتا کئی. او دی که سل. و هو موتا که من پاقسیلو. اعتبار چه کم نراخ قوله ده, ده. وانا حایزن. مطلب داره. چه دمان خلاسو که دهیزنو ما, ده ما ده نبیه السلام نفرت کرنه. نده. ما رو ده نبیه السلام سربینزو. زبا ده حالت دهیزتو ما. وعن ابي اسلام رضي الله عنه مولوي نزلت النبي عليه زمان نفرت نه کړ چې بالکل جداي لري وانا قال كنت اشرب وانا هايز ما بو بس للذهايزومه ثم ناول لو النبي صلى الله عليه وسلم دياب النبي عليه السلام له ورته مرتبه جائز دي ده هايزي چھوٹا جائز ده هايزي چھوٹا صدا جائز په زور ف عمو فی یا په شرم نو اسلام په پاک خذ او بکې خودي په کوم دی به چې عشي کې خو په کم دی وچې عشي خوخې په قذ به نوبي اسلام نومتلب نفرې نه کوموا تار ده خو لرقه ما به دډوکې نهخواخوا خوړه زور په هاي زور په هاي زه ما جي محمد بي السلام له اپړو ورکو په يزاو پاور او موزلي فيان په اققدره لکه خدای چې په کنده و ماي تي و هله غي نه و پړو دا نبي بي السلام د يهودو مخالفت کړه چې دی دی و سره ډوډر نه کړی او چې جټو ته دې څنګه سم موشته پرمو زاو زنا سپدان وعدوا فاولا موذيفيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ياكوفي حجري النبي عليه السلام زما بغي کيړل لگاوه جواب وانا هايذوم حائز. صبح هايذوم څنره قران قران النبي عليه السلام بتلاوت کوو النبي عليه السلام بتلاوت کوو مردا جائز دي قال النبي عليه السلام نا بيني الخمره جاء یعنی شب وکور کور کې وه جانماز به پهجمماتکیو پسس پهمات کی نو سرسلام مو دغه جامات را کار نو ب اصللات را و دولو که نه سپې خبار ووي که نه مما اوته و چې زما او حیز دی اول دوینې ح په کاه نه حیز تو کې ل سر دی کې حیز خوې پلا کې دی ولا صرا بالقول جنان پیدا نه کاوه پیدا نه قول جمعه سره حیزه نه بار جائز نه وکنه مخیر الله للمسله حیزه دا دې کنده نو راغسته ورجایز را ده دې نه معلومه شو نه ویلنی الخمرا دو مطلب دی یا مطلب ده ځداځه نماز راکه نوبيي رسول الله په کور کې او عايشه په سکه و او ابي السلام جمعه کې او عايشه بو کور کې و, و نوبيي السلام مته دا نماز راکه وږي جمعه علا سره و بده ورته وېشاله نبيي رسول الله ل یا ویځه نماز خو د مو زائرې د زستانه په هسپاله کې درکم نبيي السلام ته لاس کېره دښته نوبيي السلام جمعه کې او عايشه د کور نه سکی پر کوي د مګا د ژوندري چې دوه پره سکی او کور کیږي او چا به سکیږي کی باټ کیږي پیسې دوی د اجازه نماز راکان الله را او د نور دی ورځه جمعه ته تسری لاس راوګول دوه ورځی سېدي او یو خبره شوه د نبی صلی الله علیه و قربا او د نماز چې نبی رسول الله به مونږه کوي معلومه شوه ز اندازه سفر او را وځي دا نما سره اندازه د پور کې صحیح را کنه دا فر او وځي اوس خو په دا فر اوس مې پېچې مې لګزات کارې نو نو مولغو دا به کې روه وته شي هغه ځکه چې ګډانو هغه وایي به هر دو خاور نه په برخستو چې پېلا یې او نشوی تا خاورینا بغیر ببرس سجدہ آقا ایزان سرم موسائی کر دئی تا خاوری موسائی کر دئی آقا تک دی مجھے کارلینی اکار سی آقا ایزان تکیدی نصف تندے پاقی لگی آقا موسائی بارن تندے لگی ببرس نه جایز نزوئی آقا ایزان لقل دیل لی خالا اینا حیزت وان ميمونه ترجي الله تعالی ناقالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي في مرق بعض علی و بعض علی و لا فائض نبی علیہ السلام په پيو تم بلک موسکو په چوغه کې هر تکمر او چوغه نیو په نبی علیہ السلام باندې او په ماما دوه غلا څومره دې سلام باندې ولاړ تمځي نیم په نبی علیہ السلام باندې او او چاوا ماما ماما دو پا حالت دهیس کیوں مطلب دیس سره خرابیدن ایر بازو علی و بازو علی و انا عائزن فاہا نبی اور بیا مخالفت پکاری چپتے ہو لگی فاہا نبی اور ایرہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتا حائزن عمراتن فی دبوریان او قائنا فقد کفر بماؤزل علی محمد صلی الله علیہ وسلم یا سوک چے حائزید سر جمعو کی یا خبہ خد سر عویتی فی الدبرو کی او قاہنن یا قاہن خوطراشی فقط کفرہ یا مطلب دارے چلے مستحل لیٹول ہوئی او قاہن لے چکننو آل ملغیف گران کے ہو بس تاسو کوفر بس ځای دی وای زه زه ماداله چې د دینه مراد په فارانه کوفر عملی مراد دی کوفر عملی څه دی مراد دی عمل نن انکار وکئ اعتقادا نه دا عمل نن څه وکئ انکار د دا د نه نو بیاسلام دلیب نه خلاف د معجلله نه خلاب مزه خلاف و کهو د معجلله عملان نو په خلاف عملی بان ااطلاق د کوپ کړه عملی خلافبان اطلا د چاکه کوفر دریم دا دی چې دا خریبي لکوفر شو زکا المعاسی برید الکفر معاسی چی دی من دا برید دی اوڑا کیا دا کفر دی دا تڑے کفر تارا سی نگا شرورو برکومخ کے بانی بیازی نو المعاسی برید الکفر دے قریب الکفر شو زن خلق تغلید و سیاست توجیح کی مشیخ العدیس مولنہ زکریہ رحمه اللہ و تعالی و اداخان دا خاندار. ذګار دې مطلب بیانه جوړيږي چې کافر نه غفاصي وته کافر ویندو همدغه ووته راځي په کافر نه غفاصي غराई او تبلیزان جوړ کوي دي ها ووې دا اوجيزنه پهformance او تقریر الرشید دغه تقریبا چاراجو مکړه د مشکا چیر او تقریر الرشید ریجل لگے ها تقریر الرفی اعلانشکات المستعبیر دیکھو بس یو جلد کی کې دیشی اولان دیو سارا تفقیق مفقیق کرده دی مورنا ریزوان اللہ بنا ریشی دیلدی عالم دی آغا بھی تفقیق و تفریج کرده دی لگ مزین کرده دی دری جلد تیرسا هغه دی آغا خی نوکتی سر می زی نو مادهورزارې مې وفیریواته یم په د قغې مایقول کاهینخوا را خبرې تشق وکړو کا جې کا دغې یو م یو دا دی چې مېغب ووي او کې یا دا یو کاین چې موږ دایره مې غوښوم اور روان استخبارات خبرونه ورپې زم چې ګممه دروې چې ما نه پیریان خبر وروې اندام ښاې نه ما را پیریان خبر وروې ان دار طول ناجائز دی او مغرب دا او کی او وقت کفاره وقال ترمذی لا نعرف هذا الحديث الا من حكيم الرب انا بي تميما انا بي هريره هرنده ها دې سګندر باندې سند باندې او میرقات کم اللہ علی قاری سے کمدنو لکھلی وی شیدہ حکیم اصرم من حیث ورسنات سے کمدنو زوائیف تے زوائیف تے من حیث ورسنات وانوازون و جبارین خارق قلتے یا رسول اللہ ما اعجل و لینی من امراتی خزن اس دی یعنی کم کم کار دے شما سرا حائزوی نوال جائز دی وَالْتَعَقُ فَانْ ذَلِكَ اَفْزَلِ یاوی وطوی مَا فَانْ ذَلِكَ اَفْزَلِ دلنگ پاسا یعنی تحت سر را فو قر روکبات مَالْ اِذَار فَانْ ذَلِكَ اَفْزَلِ وَذِيرَ شِمْزَان بَجْكِ مَنِي رَخَذَا وَالْتَعَقُ فَانْ ذَلِكَ اَفْزَلِ قَعَنِ مِعْبَاسِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهَ ادا وقار رجل بیالیه و ایہا های زل فر یتصدق بنصف دیناره شکل سردیجی ما اکرده فلی قدس رادا حای زوا نیم دینار داری ورکی نیم دینار و نمس با سر رو بایی فر یتصدق بنصف دیناره تو نیم دینار صدقری ورکی بلکی وی کذا کان دامن احمر فا دینار شکلوینا تکسروی او دینار دی ورکی او چه کنو وینا سیڑاوی منیس پی دینار دی ورکی مطلب چه کنو وینا سراو و داردون بے حیث شو رو شو ما خو اوست و دو یار از مخبه چه مار کردی و در دور نشی ٹنگ دی دره چه داشه بلو بور دکی و سرا جمار کئی منیم پورا دینار دی جرمانه دیره شو پورا دینار شو بیا چې وینا نگه جڑا شو نده پا ختمه دو شو سر له سباګر دې تیر شي نو کې دې شي چې د دوم پاو سره خاطرې او صبر پیدا ونې شي اره له ګونتکه جوړم کم دی نیم دینار دې شي ورکی نیم دینار دې ورکی ځنه یې مان خدا په تشریبه هغه شان حوال کړه او دا تفارد الک دا دې ګنده نو تفارد دے حدیث کے ساندن جو گمدن و کلام شتے دے کے عبی المخارق دے عبدالکریم ابن عبی المخارق آؤ کے زوف شتا وہ خبر ادا سے دا چی دا دا سے ندا چی گینینو دا نصف دینار, دینار دا د جما پیس دے پیس ادا کرتے جاؤ او جمع کرتے جاؤ دا مطلب نه ندے یګی نه دا جما قولو فست دی دا سپږ جما قوا جما قوا ندي دا صرف د دې لپاره دی چې زه له په دا ول شی به خدای و دې نه زه د مخ په لاسه دا هغه چې اوس په لاسه زلالر باندې په باندې ولا غوا ولا ور واکړل چا وا الله وا کې چا او بس د د چې چې لکهخرچسه شي شي که نه نه بیا بهی دی په مکتبې ود کېږي بیا به بیا غم بیا به چې کمدنو ځې ه د ځکه چې په چې دج بهسه شو لارو نه بیا به په بې وفاه بیاېخواهدي دا چې دک توانانو شي چې د وغلی شي دا نه لې چې لا مې له کفاه ده او دا به چې کم نه د وررکي دارف دده د توانی کوو دپاره چپکوم غنابانه سویلک دشیب کې سیسوشي ولې جنا ولې خرچه بيسيشي وشه په بیا له وندګي د ثamina گزاره بیا کوي دا زه د باردي ايمان زي مين اسلم قال ان رجلن سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يهل لي من مراتي وهي هايل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد عليه عزارها بل ان فلقا سم شانو کبی آلاها این مخیووی آنائشت الله اللہ تعالیٰ عنہ آلت کنتو ازا حستو نزلتو آنی المتالی آلی الحسیر چکلو اجی کندنو فما با نحید راگی نو نزلتو آنی المتالی آلی الحسیر دو اجی کندنو دو کٹنا کجی طرح کجا شما مثال کٹت ہوئی د کټ نه به چې ګو زه پوې ه شوم روایت د ووج نه زمونږ استادان د تماسیل مع نه پاګونه کوي س سبا کې یا عملونه ل ا محری تمله د هغې معه ن شوګارون ده او مع چې کندندوټونه او پګو هم ده ز به د کټ افوه شوله حاصلیر پهان نقر پرسول الله وسلم منږ مدنې ې کې دوونه بیا صلسلام ته ولم ن د می رات پوه دا د حیز کابتی ې دي چې کله بهېې مبتتیره شوه اووی نه به کم شو را حالات تیر شو دا د حی کابتی رادي چې کمه کې بهونه ډیره وهې کې زنانانه تولك تکلیفي زنانانه توم خلق نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ندن منه مونگو اتنین ازدیکیدو حتا ندخورا تردیسی مونگو پاکشو بابر مستحادا دا کموینه چل رحمد خزن راوزی ناغا غتدری قسمه دا یا حیز و نفاس دو بلی استحاده دا حیز و نفاسی دا لکا دوشاندی عاداد حی ماانه چې کمونه راضی ځي په زنانانه نفاس غدم دی چې راځي د زنانونه را در ولات چې کله برچ و شي پهزارې ننفس چې کم نه را ځي هغې ته نفاس ویل کېږي نفاس په تهویل کېږي در هم مستاحزهه ده مزه چې نه دلیزون الاوادم چې کله حیز روان شي پرهم ک کله کله دخه پرهم کې دخه داوي ب چې دا کې د غې دواوج نه نه د زه راعادي د دغه دی چې دو دی دوج اور دی وجنا چې کندنه پروژس شي پات شي بزاو خدنه لکه بهر دانا بهر دانا یا زهم نو ویناتې سې کیږي بهي دایي حکمسته کې نشته هغه له همس پر حاضر جایز دی نو له روز پر حاضر شي جایز دی پخې پټه یوټه دې 721 وګلاګه 32 مينو به یې کې سره دې وی دې مو دا دن نا یو داننا یو زخم دن بس آغا چه کمدنو بینا بئیگی بئیگی بس قدریگی نا بئیگی دیتا استحاضا وی لکی صبح تا وی لکی گی استحاضا تا دے احکامات کمدنو دا دیر دی احکامات دیر دي تی تا دیر ودیوانی امام محمد احمل الله کتاب لی کلے دے کتاب و لیستی حاضان او گران احکاماتی دی احکاماتی گران دی او ازنانا دا او دادی تینکہ مستقل لکتا او اگا چکم ننو بس بہی گی او دیکھے حیث کم نن او دیکھے استی حاضان نه نن لکا پورا میاش پاگی جاری دا او جاری دا او جاری دا نزده بست چل کیگی دا و خبر پورسوی دایو مستقل مسلاوه دا دی یو قسم دا مبتدعا یو قسم مبتدعا دا کسن گا بالغشوه نو گلوخ سارتی کردن را ملوغ سره مستح دا, دا مختلف د د دی یو هوکم داې چې داې چې کمدنو دقومم په جینکوو ک یاسپېشي دی هم زورې او ر دی دقومم جیناک ک مییردي چې دغویخوراک کوخ یو شا ک یا سو م د هغېڅوم رادي نو دغې پر که په میاش کې شپګه دي شو وي ې خو شپګه دي حیسته کوو کصابو بیا وور سره چې کمونهورڅ کوو حسابو بیا به حیر سابو داس چل دو همخواوندهلي چې دا به اکثره م د حی ت اکثره مدر د حیز به دي سابږي شوه او اصل مجذته ور و توهری سبب مطلب بیا شکل ستر دې ور دې هې شي دی دې جسنګ راو دا به دې تاب شي بقایې پنځل ستر دې دا به توهر شي بیا ز پنځل ستر زرا پس په بیا شي هې دې تابین دا پنځل ستر دې با دموځ اوردا سر سکي او ل ستر دې با نه کې درم ایوزنانه درم درم شتم شا معطاده درم آقا معطاده درم معطاده درم لاغی عادت معلوم نه مخی عادت معلوم و رست و بد یا دی دیمار شوا فراحیم که دفن شوا درم معطاده شده دیده چه پل عادت معلوم نه دا به د خپل ادت مطابق او حیتیې د خپل ادت مطابق په تورڅ کوې ت او چې کمېټ ورې دي پای کې بهڅ کويمونور زوم رژې به وي سری را دي نه شو دا موقا ده درمه چې کم ماحه مضله ده ایر دیل آزا تو دینا تو ایر خوری سورا لی بس پدر وانی هیز راتو وی خوری زمون نخو پرونے رولائی آرام آئی نئی دی ایر دی ایر دی بیماری رات لی اپنی بی سورا دی رات لی دي خوری مونتس پتا لی او آگی نام چیی یو قول لري چې دا رج کمنونو ان یا خدا دا چې د دې عادت بدلی غیر عادت دي کومه حیره ده وکي عادت بدلیږي او عادت را یادار چې هیڅ وی دینه هیڅ وی دینه نه یو په ځای چې دا زقوم په جینو کو قياس کړی دا قوم په جینو کو د قياس کړی شي او زمو طوال لري چې باندې ګومان لري او لري او زمو ټول چې اکثرا موده ده هڅه هغه له هڅې لري او مقاله موده ته ورته ته ورته لري نشانه متلي باندې دا درې چې اسما جننه دا دا مستحضیه تیپاقلي تاسوونه تیپاقلي احکامو که ما اختلاف ہوئید تلورم ایو قسم نادا مستحادی چه اگه اختلافی دا اختلافیه دا اگه دا ممیزه بالله ممیزه بالله چه رنگ دویدی پرنگ بانی تمیزو کی چه وینا یا رنگی نداوی حیزی او چه بل رنگی ندا استحادی دوی ني رنگ سره چې ګندرو تعميز دي احناب دانه ماني هغه وای زکه چې دا د تبديل غذا سره باندې ګراولي غذا سره باندې ګراولي دوی ني رنگ باندې اعتماد نشته دوی ني بَرنس نشته اعتماد نشته اوزنِ عالمانِ منی احنا پوئی دا شدہ تاو ميزہ باللہ نظام و تحیرہ دا دیتا یو دا علامہ ہوئی دا تک دا سکیزیشن ہوگا دائی اصل کے داخلہ و متحیرہ کینا دا زانہ مستقل قسم نرے مستقل قسم جا کمزنو دا نرے فو نبی علیہ السلام په دور کې بسحابيات او کې زریږي ناګای چې غندنو آغا مستحذیوی دې روایتونه د غینې دې وی قادست وحیزه په زمانه المصطفى نبی علیہ السلام په دور کې زریږي ناګای چې غندنو آغا مستحذیوی بنا تجاشن ساله په باهیا بنا تجاشن ام حبیبہ زینب بنت جہش فاطمہ بنت جہش جہش تولیو نوی وہندو واسماؤ وصودہ و فاطمہ و بنت مرسل تواہ رابیہ تواہ رابیہ وہندو واسماؤ وصودہ و فاطمہ فاطمہ بنت جہش و بنت مرثد رواحر راویا دا جنانه چی دا ټولی دا های دی دا چې کمنو های دی وی په باب کې ذکر دنو شپګری وای تونری یو د ممیزه احکام ذکر کړي احکام د موتاذوی احناس د موتاذی حکمونو ذکر کړي دین د مستحاضه حکم چې لا تدرک الصلاه والسوم فی ایام الاستحاضه ثرو ما لزوم لكل صلاه اول الجوابه الصلاه صلاه فی غسل واحده ده کما چې ګندرو ذکر کئ انا عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت جا فاطمہ بنتی ہو بیش فاطمہ بنتی ابی ہو بیش رالا ایلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امراتن استحازو زدہ سی وخز ایما چی بائیگا مبز فلا اطھارو پاکیگا مناڑو افا اداؤس سالاتا نموس بریدما یعنی پا حالت کے چلاوینا زمان ہو نومون پر زما نه اسلام ته الله نه نه معظ ذالک کن وللی سرې ی دا خو د ر نه د د ظفم دا د م دا تا د رحم ظفم دا دغ د حیز دا ده ول سرې ی بل حیزو حیز تو کې په داپال چې کله د د حیزورې را شي ه بل پپوشو معلومیږ د چې دامه او پهوه حیز توکی نه معلو په چې دا سوه. موطا دا ذکر لحیز دیتا کڑه دی و دیتا معلومی گی چه دا چه گمدنو موطا دا و و ازا اقبلت حیزتو کی چه کلستا حیز چه گمدنو را شی. شی دا حیز را دا را شی فدائی سوالات موسکری دا دیا و ازا ادبرت او چه کلستا حیز غرازی ختمی شی حیزتو کی من پوششه انستاد عادت را دا چه شی ختمی شی نفرسی لیان که دم سزانتی بينا او کړه څومره چې لرو مستوى هغه بیا مستوى مطلب بیا ولانم ته زه راځم چې پسیو وسشي خو څو لکه ته زه راځم په پاتې شي بينا ورځان لري کومو خوري کی نه کنا نو څومره چې ل بیا مستوى ان ورو انزو بیا ان فاطمه بنت ابي هویش داوند نو باندې مې د ابي هویش لرياته دومره انها کانه تستاهو نبا نبا دي کمره حضرت اقا لعل النبي السلام نبي السلام او اذا كان دامل هند چې کله وینځه دي او د منځ کې پرېدم پن سکيه نو باندې غو چانه نو موزما چې کله دې د هیز وو په موزما کاوا فاذا کار الاخر چې کله غبل مينمي فتوزي وسلي فینما هو يرقض منکې پهې پر نو د تیم وای په ر و کې فره دی پاه په ک دی د من ک پهې داته ک راې پایین نه و دمون س د یو او داې کمنو تور ته معلو نه ده د تخت کا سره ده نوسه ماصلله توه ده د دو نه زن عالمانوثابت کو چې دا چې کمو ش دی مده وه نته ممیزه بالله و نوات او چه دا تس په از کولو آجمه کی فتا توقع تولگی چه دا مدرج منر راوی دی دا تکه مدرج منر راوی دی دا مدرج منر راوی ده نستایی آغاز کمدنو کرا نقل کرده په تکه بکینشته فا اینو دمون اصور اور گنیسته دار اوی د خپل طرف نه د هیڅ تفصیل کړی چې بس هیڅ داس شي خبرونه باندې کی رضا ممایزه وی لا انو هغه له تو سردام راغلی دي لا تعجلی حات تر ال قصه البیضا هر پوری چې سپاس پیږي وګو نمونی تر هغه پوری تلوار مخاوه مطلب دا ممیزتی کنن رو نو دا موقع ده فعال امی صلما لقالت انا عمرتن خانت و راق و دم یو اقرد و جگذر و مینت و یولا و زمانت نبی علیہ السلام کی فس طب تت لها ام مسلمان ناغید بار امی صلما تا خوصو نبی علیہ السلامنا فقال نبی السلام و تو فرمائی لِتَنْزُرَ عَذَدَ اللَّيَا لِيَا لِيَا او دن گوری دا غشمیر شپو د ردو دا اللذی کانت تحیزو هن من الشار دیگر صد دعوتی کم دنو پا دیوانی حیث دی دمیاشتی قبل ان یسیبو ها لذی اصابها مکی دی بیماره نچه دیگم آزتو مکی دی بیماره نچه دیگم انہا خروس مختحا دا شوی دا اول خدا سمعوا ردی با دی کمید آزت سوی را دیوی فلتترو کسولا تا قدر زالی اکی پاندازہ دی مزنکی امن نشار پیدا فلسف ذلک چیکره دپره دي دي شي ففنتصل قدلامي ثمل تص پر بسو ديار د گندونو جاما ځان دکيري کپړه دي کی دي ثمل تصل غادي مسجد غادي مسجد سعیده جدي قال يا ابن معين جد عدي اسمه دينار انا النبي صلى الله عليه وسلم اقرائحا قدیل اسم مراد دا موطا دا ایاما اقرائحا اللتی کانت تحیزو فیها ها غرض اسی دیبانی با پیشتر آتا خیز را آتا سم تقدسل و تتاورزا اندفل لسولاتی بیادی اولانگی او بیادی اودس هر باندلہ هر چالا تا مشغور و مسالہ تا استعادلہ تیم ارمج لبا اودس کی او قرار مستم لبا سکے نور الوارت و تفسیلی ہوائی انشاءاللہ که خیلی کنو شواتیو ایرموز لباو دست کئی و جس سلام جارباچی مارتی گی و یا هاستی پشاور تک مجھ گو جارم بی لگا تا دا نفل موز کئی سلام جارباچ نسو محصوم فارض مسقي ما في سنه موسيقي نو سلام جاربا شنو بداو قاودل فرض اين كل صلاه من واي وقت لا بغى يسموا فراشي داو دا, دا شكروا قديه واق بعدا نادنا فرض نفل او خورود دغه سره یاد سمعتي کې په دخول سره نه مطلب که ما خپل نوم د پاره تګیا راو دي او دغه سره دوه ما خپل او تم په شو سره داخله شو نو ما تيږي ولی نور مرزونو کې دا کې جوړيږي لکه نور مرزونو کې د یو داخلي دی نو ځکه کېږي خارجي کې ځکه څومره تم خارجي کې وخت ختمي نو به ودا سګيږي حنبه بنت جاحش نام بنا تو جاحش تي طالب كنت استهاذه حره تن كثيره شديده زن فاته دو نبي سلام نما نبي سلام متا پوشو کو نو واخبره سر العالم ديرا چې استفته تو چې دي تا پوشو کما واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جاحش همدي زماده قر کارو دینام بیند جاہ زخوا گنا امہاتم مومنین کیون فقل دو ماتو یا رسول اللہ رفتہ رسول اللہ انی استحادو حیثتا کتیرتا شدیدتا فشرب ایگا ماما فما تأمرونی فیها دیکی تتوائی قد منعاتنی صلاة وصوم نموز کولشمان نروجا کولشم تا منع حسی دا شرعین دا ندارانا بریگی ندیکی بزاسو مندو کم منع حسی مراد دا نهې پرې مونته ن روژې ته حاله نوبیر اسلام ته وي اتو لکیل کسو زه تاانته بهی نومه او تاله مشوره در د کسووف ځانته چې کمدننو افه پلاک دا پرین نه و ذهبدمم دا به جذب کوي ولي لاره چې تهسهټمون ک دا به غ نه کوې جذب کوي هغې ته ووي کسوو پهشی نه دی هو اثر و من ذالک ہوا اثر و من ذالک نبی علیہ السلام وطفی فتالت جمی فتالت جمی داش کمدنو بیخ پل پانچت دل جامو لگاوا بندن کفتری قوانے خالت ہوا اثر و من ذالک وی ندگ نوم وطنی دا خبر ہے ودیم کارنی قالت فتخذي صوابا ما يبصا او بس كبرك اذا صوكم عليه اول تويوا اكرام الله عليه الذين امر رسول الله غرا انما سجد سجد ذو سم ذو بهيم بشر على نظرنا انما سجد سجد نبي السلامت يسامه ركبي امره دو مشفيره الركوع ايهما سناتي اجذ او چ کوم یو په حق غاینه طالبات کوي هغه جایز دي نه وان خویت علیهما کذوارک ول شیطان تعالی اول اوله و تصلیوا کړه ان هاذی رذت من رکلات الشیطان دا یو کون درو کون درو شیطان دا شیطان چې کمنو باندې تکلیف راځي کنه 90 بار اورو نه د زونو د پیریانو علي دي تاونه دی لکې درا څخه لکله زنانه خزله یا سوسي ورزه د دې کې د بچی مریشي د پیریانو بچی څه شي مریشي د دې په بدلې نه ده زه وایم چې زنانه به زمونږ حاملې نه ولر کمه زنانه مو صحاده دي د دې بچی کی دا بیا دی بچی بیان کی په دې اند چې کمنو په هم پلارشي اول تر رقم کوي پلس بینه پرواز کوي په څه بچی جوړیږي او فاسته مواسي هغوی بیاځي دا دې سرندارته کوي او یاسمدار سره د خلک ادب لپاره د بیمارای نسبته څنګه تا کوي بس ته یې څه قانونو د موسم هوا نو ته وی په تهه صته امې او سرهتهامې کیل منله سپل یا ورې حیپې راوه معلومیږي چې دی ته مخکې ویللو چې زما دغې مخکې نه زما سوک ع دکه داس پیدا شو په نه که نه سمان تسللي د او لامبه حدته ازاره ایې ان کې پورتي چې تو وې چې پهفاکه شوي تن خاې او پاکه شوي په وللي لا ای څه دې یا سلیش پایامها و سومی دې کې روزین دی وا پای نزال کوي اوسې او کې دا ولا جایزی و کذالک ففالی کاو په حرام یاس کې کما تحز النساء او کما يا ثورنا میقاته هزه هنده و تو برین دا بیر خپل اذن باندې فیصله وکوا کاو اعلان تو اخیر نه او کتست اوسوی او اوسوي دلته و ان قويته دا يګدم امر ذکر کړل او غاوله نه امر فاتل شوله هغه ارغوز لغسلله خو دابه مو یاولنو وين قويته کې دي اوسوي چالان تو اخري نه زور او تواسي نه اوست استرا څه په ما سفینورو څو بيو ما دي ګر سكي قامس کې دي جاماي کې پتر تفصيلینا او دې روښه لوکي پتا جماينه به نه سوالات او یو غسل دواړه مونږ وکړو غسل وکي یعنی هر مځله غسل کیا په دوه ځما کوي دوه ځکه وتواثلينا المغرب وتواثلينا العشاء ثم تتصلين وتجمعين بين الصلاتين او قال وتفصلين مع الفجر تدري غسل وجهي سو ان قدرتي على ذلك قال الرسول صلوحه هذا اعزب الامر اليها ذاهب ذوقي ما تري خوفه قبلكم قبلنا عليه نا دری غسله شروع سومون زنلا پنزولا تا د لجده غسله ایش وقت اما ما دیگر لجده غسله ما خامو آسان لجده غسله دری غسله وشی دا را نیر خون را کنی اقا بل آم پری خیلی هر مزل آودست هر مزل سکر روی اسما او زنوی لی چه اقا پنزو غسله لی پنزو غسله اقا امر اول جلید هر مجلسه ده غسل له را غrano نبی اسلام ماته دارسته نه غسلونو دي وستانه دا جائز دي ار اسماو دې اومه اسکار اتو رسول الله فاتو دې هوبې پستو هيزه هغه باندې هجر غله ده قضا و قضا فلم تصلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا من الشيطان داو خد شيطان نه لفل نهاده بيوتكي كيني فإذا رأت صفارةً خوق الماء شكالز يروالي أميني جانبيني ختمشي قل تغتسل للزهر والعصر غصلا واحدا وتغتسل للمغرب والعصر غصلا واحدا وتغتسل للفجر غصلا واحدا, واحدا وتوزع في بين ذلك داس مدلشو شداغوكم في ما بين ذلك وكي سباتشو نيو شرده قم ينف كي ستلاوتونك نفلونك نعجل السلسة كوا او دس كوا او داسه طاقت نه مراديته واځي په ماي نظر نه روا ابو داوود او قال روا مجاهدانه ني عمر لما اشتد عليه الغسل نو امره شكل هر مست غسل دي شو هر مست غسل دي تګرام شو نوته وي امران ته جمع بين الصلاه ته حكماتو چې ته جمع kawa بينه صلاه ته مونځونو زه مونځونو چې ګمرو جمع kawa کتاب السلام